Hej och välkomna till ett extra avsnitt av p Krim. Ja, för idag kom nämligen domen efter mordet på Ismail Abdos mamma i september 2023. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, det här var ju ett mord som tog gängvåldet till en helt ny nivå och som gjorde att konflikten inom foxtrott mellan Rava Majid och Ismail Abdo eskalerade fullständigt här i Sverige. Ja, tretton mord och ett femtiotal skjutningar, sprängningar och bränder framförallt i Uppsala och Stockholmsområdet under hösten 2023 kopplas till den här konflikten enligt polisen. Och nu döms en 20-årig kille till livstidsfängelse och en 16-åring till fyra års sluten ungdomsvård för mordet på mamman. Båda döms för mord trots att tingsrätten kommit fram till att det var 20-åringen som avlossade skottet. Och om 16-åringen hade varit över 18 när mordet begicks hade också han dömts till livstidsfängelse, skriver tingsrätten i domen. Båda har nekat till mord. När jag fick domen så skrek jag yes och jag började gråta och det var många andra i min släkt och grät med oss. Ja, så säger en av brorsdöttrarna till den mördade kvinnan som vi pratade med strax efter att domen kom tidigare idag. Vi ska snart få höra mer från brorsdottern och berätta om hur tingsrätten har resonerat, men först ska vi ta en kort bakgrund. På kvällen den 6 september är Ismail Abdos 58-åriga mamma hemma i villan där hon bor tillsammans med sin man. Han går och lägger sig tidigt för han ska jobba natt. Hon stannar upp en stund till och pratar i telefon. Strax efter att hon har lagt på vid halv nio på kvällen- så skjuts kvinnan med ett skott genom ett fönster som står på glänt. Hon träffas högt upp i bröstet och skadas så allvarligt att hon dör. Men det tar flera timmar innan någon märker att något har hänt. Maken vaknar till på natten och ser sin fru ligga på golvet. Han tror först att hon blivit sjuk och larmar SOS- men ganska snart förstår man att kvinnan blivit skjuten. Det blir ett stort polis drag. Familj och släktingar tar sig också till villan och redan dagen efter så grips två unga killar i ett lägenhetshotell i centrala Uppsala. I den här lägenheten så finns också mordvapnet. Att de här två killarna som senare ska åtalas misstänkta för mordet kan gripas så snabbt beror på att polisen några dagar tidigare fått tips om att den då 19-årige killen anlitats som torped och klagar Erik Grönvall under rättegången. Det är ett anonymt tips. Det antecknas att det är NN som ringer in här. Det rings in den 4 september 22.20, ungefär 22.23. Det som sägs i det här tipset då är att anmälningskompis kompis har problem med ekonomi. har sagt till anmälan att han ska skjuta personer och ta emot pengar. För några dagar sedan sa kompisen att han skulle komma till Uppsala. Idag har anmälaren fått ett Snapchat från kompisen med ett Uppsala-filter på. Polisen hade alltså fått namnet på killen men de visste inte vem eller vilka som var måltavlor. Men efter mordet på mamman så ser polisen att den här killen är gäst på det här lägenhetshotellet och de kan gripa både honom och 16-åringen. Mordet ledde sedan som sagt till en blodig hemspiral mellan Ismail Abdos och Rava Majid Sidor i den interna poxtrot-konflikten. En konflikt som påverkar de anhöriga mycket. Det är som att det var en ja, tsunami som kom och förstörde hela släkten och gick. För att Det har blivit så mycket att eh, vi mår inte bra, våra barn mår inte bra, vi lever inte som förut. Ja, den mördade kvinnans brorsdotter är en av många släktingar som är på plats efter att kvinnan hittats i sitt hem. Och tiden som följer blir förstås tung och samtidigt som de försöker sörja så möts de av misstänksamhet eftersom de är släkt med Ismail Abdo. Det är många som har tagit avstånd ifrån oss, det är många som har stämplat oss som kriminella, så det är mycket sånt också. Eh, och sen är det hon var en ryggrad för hela familjen, hela släkten, inte bara familjen. Så hon, vår, när ryggraden har gått sönder så har alla, alltså när hon, har, ja, så när hon är borta så har allas ryggrad gått sönder. För det var henne man ringde om att det, det var någonting som hände. Hotbilden är stor mot släktingarna och när de väl vågar vara hemma så är de livrädda. Tej på att det våra brevlådor. Vi låste, jag som aldrig brukar låsa polislåsen, låste polislåsen låste överallt vi hade patienter över hela eh, vi, när vi gick till balkongen då kröp vi ner till balkongen för att ingen ska se oss när vi gick ut så var det alltid att vi skulle titta innan vi går ut eh, skulle det alltså, vi hade extra koll hela tiden Rorsdotten och flera andra släktingar var i Turkiet på begravningen av Ismail Abdos mamma. Dit flera av dem flytt på grund av hotbilden. De kom sen tillbaka till Sverige men känner fortfarande att hotbilden mot dem är stor. Vi sover under hot. Alltså vi, flera gånger under natten så går vi kolla fönster och ser om det finns någon där utanför. Hör vi något ljud, vi springer och ser vad, vad är det är för ljud. Förut var det inte så. Tingsrätten slår fast att mordet på mamman är en del av den interna konflikten inom foxtrott. Men någon klar beställare av mordet har inte gått att peka ut. I polisutredningen finns dock spår som leder till två personer som stått räva Majid nära- –bland annat mannen bakom aliaset Benzema och en 30-åring. Båda har funnits med i chattar kring mordet- –men något åtal mot dem har inte varit aktuellt eftersom båda själva blivit mördade utomlands. Nej, istället är det fem andra personer som stått inför rätta och som nu döms. Den idag 20-åriga killen, han döms för mordet till livstidsfängelse och utvisning. Enligt tingsrätten så var det han som avlossade det dödliga skottet. 16 åringen döms även han för mord. Han var 15 år när mordet skedde och åklagaren hade yrkat på att han skulle dömas till sex års fängelse. Men det blev fyra års sluten ungdomsvård. Och nu på måndags eftermiddag tog den mördade kvinnans släkt emot det här beskedet, Bråstadten igen. Det känns skönt. Jätte speciellt för 19-åringen att han fick livstid och utvisning. Det var jätteskönt. Jätte uh, ja, men vi har varit så lite oroliga. Hur kommer de straffas? Kommer det vara så där, Kommer hur det var? Men nu är det så att vi kommer inte få tillbaka min, min faster. Eller mamma eller mormor. Ja, vi kommer inte få tillbaka henne men det känns skönt att de fick det straffet i alla fall. Både 16-åringen och 20-åringen har nekat till mordmisstankarna. De har skyllt på varandra och när vi spelar in det här har 16-åringens försvarare ännu inte pratat med honom och vet därför inte om domen ska överklagas. Viktor Isero försvarar 20 åringen och han säger att hans klient är missnöjd med domen. Han har ju förnekat att han ens var på brottsplatsen och kommer att överklaga. Han har ju gått med på att han har befunnit sig i Uppsala. Han har ju gått med på att han har accepterat ett uppdrag om att ta emot vapen och att han skulle överlämna vapen till, till en annan person. Och Enligt honom så, så är det det som han har accepterat och också det som han har gjort. Och i övrigt så har ju hans inställning varit att han inte har känt till att det skulle finnas några, några planer på att skulle begås ett mord. Har han förnekar att, att han har vidtagit några åtgärder som en del av en sån brottsplan. Det har han inte gjort. Det är hans inställning. Förutom de två killarna som döms för mordet så döms en tjej för grovt vapenbrott till två år och två månaders fängelse. Hon transporterade vapnet från Göteborg till Stockholm därifrån det senare levererades vidare till Uppsala. Och En 29-årig kille döms till sju år och fem månaders fängelse för medhjälp. Det var han som fixade lägenheten till skyttarna och swishade dem en del pengar. I chatten kommer det fram att han har skrivit med flera personer som av polisen anses tillhöra foxtrott och 29-åringen har också skrivit om andra våldsdåd efter mordet. Dessutom döms en 21-årig kille till ett års fängelse för stämpling till grovt vapenbrott eftersom han haft kontakt med 16-åringen om hur vapnen skulle hanteras dagen efter mordet. Släkten runt familjen Abdo har kritiserat polisen i olika medier eftersom de inte tycker att de har fått tillräckligt med skydd med tanke på hotbilden. Och den senaste tiden har brorsdotten upplevt en förändring. Vi har fått en skydd. Vi, vi ser att det är oftare nu på polisen på vårt alltså område. Vi har haft möte med poliserna som säger hur hotbilden är. Och vi försöker samarbeta med dem och de försöker samarbeta med oss och vi har sagt till dem också att ni måste vara ärliga och vi kommer att vara ärliga tillbaka så att vi samarbetar. Och det tycker jag att det har funkat tills och det var efter rättegången faktiskt som det började med att de har samarbetat med oss. Men bara för att domen har kommit nu och kontakten med polisen blivit bättre betyder inte det att brorsdotten och hennes släktingar känner att hotbilden är mindre än tidigare. Det här har inte tagit slut för att de har dödat min faster. Jag tror inte de här gängmedlemmar de de, de tänker inte på att ah, vi har dödat nu ska vi sitta. Nej, de fortsätter. De bryr sig inte om än. De bryr sig inte om vad anhöriga eh, känner och hur de har det. Så det är fortfarande hot och det är fortfarande att vi lever i. Vi, kan, vi vet vi vaknar varje morgon, vaknar vi och säger äntligen idag. Ja, den här dagen har också gått. Den här dagen har vi också överlevt. Du har lyssnat på ett extra avsnitt från Petre Krim om domen efter mordet på Ismail Abdos mamma. Tidigare avsnitt om det här mordet och våldsvågen som följde på det går att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Och på onsdag släpper vi vårt nästa avsnitt om Håll ut utkik efter det. Jag heter Mariela Quintana Malin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.